47. Péteri úr az izgalomtól halálsá pattan, a felindulástól reszketve állt Szabói konyhájában, és a kezét tördelte. – Kétségbeejtő, kérem! – motyogta. – Kétségbeejtő? – Mi van ebben kétségbeejtő? – kérdezte Szabó néni részvédtel, mert sajnálta a derék fűszerest. Másboltban is előfordult már ilyesmi toldotta meg Szabó bácsi, de Péteri urat nem lehetett megnyugtatni. Előfordult, kérem, de nem abban a boltban, ahol én vagyok a vezető. Itt most kétségbeejtő következmények várhatók. Voltam a vállalat központjában, és bejelentettem, mi történt. Rendkívül ridegen fogadták a bejelentést. – Hát mit várt? – kérdezte Szabó bácsi. Lampionos a legügyesebb bolti tolvaj tiszteletére. Péterit ez a mondás melbe vágta. Ugye önök is azt tartják, hogy tolvajlás történt, suttogta. Hát mi más? Persze, mi más? Lopás a társadalmi tulajdon sérelmére. Egy közért fiókban, aula a vezető, hajdan maga is önálló kereskedő volt. Mondhatni, maszek? Nem olyan szégyen az, Péteri úr, vígasztalta Szabóni. Szégyennek nem szégyen, csak kellemetlen. Mindjárt más szemmel nézik az embert. Ugyan, menjen már, maga rendes, tisztességes ember, a vevők szeretik. Ez az, kérem tisztelettel, mindig gyanús, ha egy vezetőt szeretnek a kuncsaftok. Nem túlozz maga, Péteri úr, kérdezte megfontoltan Szabó. Bár túloznék, de ki hisz egy volt fűszeresnek, akinek volt egy kis nyári üzlete is almádiban? Ha ez megnyugtatja magát, Péteri úr, mondta higgadtan Szabó néni, akkor kijelentem, hogy mi meg vagyunk győződve a maga ártatlanságáról. Ezt akár a bíróság előtt is elmondhatjuk, toldotta meg képpel Szabó bácsi. Péteri a szívéhez kapott. Jaj! A bíróság, mindjárt belehalok. Ne vigasztalt tovább, papa, mert tényleg belehal. Térjen magához, Péteri úr, tette Péteri vállára a kezét Szabó bácsi. Nem lesz semmi baj. Bár a vállalat személyzeti osztályán mondanák ugyanezt, de ez a hosszú vizsgálat. Az ember feje fölött mindig ott lebeg a gyanú, hát ha te voltál. De azért köszönöm a vigasztalást, nagyon jó leset. Szinte újjá születtem, hogy kibeszélhettem magamból a folytogató aggodalmamat. Az mindig jól esik, hagyta helyben Szabó néni. A feleségem is így van vele, bólintott rá Szabó bácsi. Ha valami fölött összepörültünk, elszaladt a lehel piacra, és 15 húsz asszonynak kibeszélte a mérgét. Egyszerre 15 húsz asszonynak? A fenét, külön-külön. Ez nagyon jó, mondta Péter úr, és megengedett magának egy halvány mosolyt. Ha megtetszik engedni, számítok a tisztelt szomszédok segítségére. Nyilván önöket is kihallgatják. Ott leszünk, vígasztalta Szabó bácsi, és elmondjuk az igazat. Csak legyen, aki elhiggyje, mert ha nem tudunk bizonyítékot felmutatni, ránk teríthetik a vizes lepedőt. Még egyszer köszönöm, és jó napot kívánok! A viszontlátásra, Péteri úr, köszönt el Szabó néni, de amikor becsukódott az ajtó a buzgó fűszeres mögött, csak állt és maga elé merett. Na mi az, mama? kérdezte kedélyesen Szabó bácsi. az orrod vére. Te, papa, ez a Péteri mondott valamit? Persze, hogy mondott. Egyálló óráig mozgott a szája. Lehet, hogy nekünk is bajunk lehet belőle? Beszélhetnél Molnár elvtárssal. Egyet gondoltunk. Hol a telefon? Icu bevitte a másik szobába. Mostanában annyit telefonál ez a lány, mintha a tudakozótól szeretné megtudni az érettségi tételeket. Szabó bácsi már indult a másik szobába, amikor csöngettek. Te csak menj telefonálni, papa, mondta Szabó néni. Én majd beengedem a lányod. Ajtót nyitott, de nem így az ajtó előtt, hanem a levélhordó póstás. Illedelmesen köszönt és kijelentette, hogy Szabó János nét keresi. Én vagyok, mondta csodálkozva Szabó néni. Hát nem ismer? Dehogy nem kérem, nyugtatta meg a póstás, de amikor térti vevényes küldeményt kézbesítünk, mindig meg kell kérdezni a címzett kilétét. Itt tessék aláírni. Istenem, mi ez? kérdezte Szabó néni őszinte jedelemmel. Oda van írva, kérem, mondta a póstás kioktató hangon. Idézés bűnügyben, a kerületi kapitányságra szól. Na, Istennek ajánlom. Minden jót kívánok, búcsúzott Szabó néni nehezen forgó nyelvvel. Szabó bácsi közben telefonált, és megtudta, hogy Molnár társ szabadságom van. A legjobb kor. Sóhajtott a Szabó néni. Megjött az idézés a rendőrségre. Itzú osztálya teljes létszámmal a tanteremben tartózkodott. Már nem voltak órák, de a lányok itt készültek a szóbelire. Élénk volt a zsivaj, de nem az a megszokott kacajjal teljes, valamennyiükön érződött az aggodalom. Az érettségi komoly dolog. Az első igazi nagy megpróbáltatás fiatal életükben. Én azt hiszem, a régi világban jobb volt a lányoknak, mint ma, morfondírozott jutka elmerülten. Az ilyen próbatétel elől egyszerűen bevonultak egy zárdába, és elzárkóztak a világ zajától. Elég hülyék voltak, vágta rá egy Éva nevű lány. Ezzelől a kísérettségi elől zárdába vonulni, – Kis érettségi! – kapta fel a fejét Icu. – Hogy oda ne Ez neked kis próba tétel? – Hát, ami azt illeti, volt nagyobb is. Teszem azt Zsandárk megpróbáltatása. – Igazad van, tanuljuk a történelmet! – hajolt könyve fölé jutka. De körülötte nem csillapodott a lányok izgatott zsibongása. Icu mérgesen odéblökte a könyvet. Egy szót sem tanulok addig, amíg meg nem tudom, hogyan sikerült az írás belém. Hát, ha elhúztak. Csütörtökön, megtudod. Icu drámai pózba vágta magát, és drámai hangon kérdezte. Csütörtökön, megtudom, hogy mi lesz belőlem? Legfeljebb az egyetemi felvételi után. Jutka összeborzongott, mint akit váratlanul fagyos széro,hamért. Egyetemi felvételi? Csupa szörnyűség az ember élete. Bár azt hallottam, hogy a felvételi nem olyan veszélyes. Csupa fiatal adjunktus vizsgáztat. Éva gúnyosan felnevetett. <gül> fiatal adjunktus, Amikor a mandulámat kivették, egy adjunktus végezte a műtétet. Legalább hatvan éves volt, kopasz és folytonán is cukrot szopogatott. Itzu harciasan kihúzta magát. Legyen öreg, kopasz, lóttalpas, és szopogasson pálma sarkot. Csak engem vegyen fel az egyetemre, mert én rám tudományos pálya vár. Jutka az ablaknál kiabálni kezdett. És a vőlegényed? Itt lóg az utcán. Minden nap itt lóg. A lányuk az ablakhoz rohantak, és egymást lögdösve igyekeztek szemügyre venni Szabó Icu vőlegényét. Icu fölényesen vonogatta a vállát. Olyan kíváncsiak vagytok, mintha még nem láttátok volna. Éva öregesen megjegyezte. Ja, öregem, a mi még nem olyan gyakori tünemény egy vőlegény. Jutka a vállám fogva az ajtó felét a szigálta icut. Menj már, mert szegény fiú halára szégyelli magát, hogy ennyien nézzük. Icu már kint is volt a folyosón, és egy perc múlva már az utcán sietett halászferi felé. Ne haragudj, Feri, kezdte, de halász közbevágott. Negyed órája állok itt, mint valami szobor. Hová menjünk? Persze, tanulni. Ma nem rázol le magadról ilyen könnyen. Ma nem tanulok egy betűt sem. Halász nagyot nézett. És az érettségi? Ma nem tanulok, mondta kicsit ingerültenicú. Holnap után hirdetik ki az írásbeli eredményét, akkor majd elkezdek tanulni. Hát, ha nem is engednek szóbelire. Miért hát, ha? Veszekedni akarsz? Unom ezeket a témfergéseket. Mit akarsz csinálni? Pimpongozni akarok. Pimpongozni? Pimpongozni akarok. Hetek óta. Megkívántam. Egy jó sodrot szerva, egy kis ártatlannak tűnő pötyögetés, aztán egy bomba erejű leütés, és az ellenfél már nincs az asztalon. Fantáziád az van. Jegyezte meg kételkedve, Halász Feri. Azt hiszed, nem tudom megcsinálni? Icu hangjában már ott voltak azok az apró jelek, amelyek a közelgő vihart jelezték. Halászferi Feri igyekezett kifogni a szelet Icu vitorlájából, és mosolyogva mondta. Menjünk valami csöndes helyre, ahol elbeszélgethetünk. Aztán, vőlegénységet szép csöndesen, megint lelép. Halász megállt, és Icu szemébe nézett. Bántani akarsz, icu? Nem, de nem bírom ezt a fölényeskedést. Furcsa vagy mostanában, Feri. A ballagásra nem jöttél el, de virágot küldtél. Este a vacsoránál szépeket mondtál, aztán elrohantál. Talán megint jegyed volt valakivel? Mit akarsz? Pimpongozni akarok. Veled? Tudom, szeszély, de egyszer a szeszélyemet is kielégítheted. Ilyen kicsi bolond vagyok. Ideges, kimerült. Pimpongozni akarok veled. Halász könnyedén meghajolt. Kérlek, mehetünk. Hová? A kultúrtermünkbe. Három versenyasztal, pompás ütők és ilyenkor alig van ott valaki. Icu elszántan belekarolt, mint aki attól tart, hogy a fiú megszökik. Gyerünk! A kerületi kapitányságon a rendőrhadnagy asztala előtt ketten várakoztak, Szabó néni és Szabó bácsi. A hadnagy felnézett rájuk és értetlen arc kifejezést töltött. Én Szabó Jánosnét idéztem. Én csak elkísértem a mamát, kedves hadnagy mondta Szabó bácsi, mert tetszik tudni, nem valami jó a szíve szegénynek és nagyon félettől a kihallgatástól. Miért fél? Mert olyan furcsa ez, hadnagy elvtárs. Voltam én már a rendőrségen sok évvel ezelőtt, amikor az öregemet bevitték a tüntetés meg a sztrájk miatt, de így. Hogyan így? kérdezte a hadnagy kicsit, megnyomva a hangot. Hát, egy ilyen ügybe keveredve. Szabó bácsi a felesége segítségére sietett. Megmutattuk az idézést egy ismerősömnek, és azt mondta, hogy ebből nem lehet tudni. Tanuként idézte -e meg, vagy mint Janusítottat. Ez a kihallgatáson dől el. Szabó néni felsóhajtott. Csak nem tetszik engem avval gyanusítani? Ja, Istenem! Az a kötelességem, mondta komoly hangon a hadnagy, hogy a közért bejelentése alapján kivizsgáljam az ügyet. Önasszonyom más árut vitt ki az üzletből, mint amit kifizetett. De, amint észrevette, Azonnal vissza is vitte a boltba, egy perc késedelem nélkül. Pedig a kislányunknak az volt a ballagása, és miatta el is késett róla. A hadnagy felemelte a hangját. Szabó János, ha még egyszer közbeszól, megkérem, hogy várakozzék a folyosón. Kérem! No, tessék asszonyom, hogyan történt? Bemondtam a rendelésemet, kaptam egy blokkot, és mentem a kasszához. Közben a főnököt a raktárba hívták, én odaadtam a cegkeremet. A hadnagy közbekérdezett: Mikor adta oda? Fizetés előtt vagy után? Mielőtt a kasszához mentem volna. Aha, mondta némi éllel a hadnagy, s Szabó bácsi felhorkant. Mi az, hogy aha, kérem, hogy lehet? A hadnagy az ajtóra mutatott. Tessék kimenni. Szabó néni kérlelőre vette a dolgot. Hadd maradjon itt hadnagyelvtárs. Tessék kimenni. Szabó bácsi engedelmesen fejed hajtott. Kérem, és kiment a szobából. Szóval, folytatta a hadnagy. A cekker odaadta a kiszolgálónak, mielőtt a záró vételárát kiegyenlítette volna. Ebben az üzletben ez a szokás. Igen. Tetszik tudni, kisebb üzlet, ott mindenki ismeri egymást, ma a személyzet is, a vevők is. Annál könnyebb összejátszani. Azt tetszik hinni, hogy én, hogy én összejátszok? Ja, Istenem! Én csak azt mondtam, hogy könnyebb úgy összejátszani, ha mindenki ismeri egymást. Amikor ő megkapta az zárut, akkor ki volt az üzletben? Hát a főnök, vagyis Péteri úr. Keserű a segéd, és a kövérilónka a pénztárban. Vevők? kérdezte türelmetlenül a hadnagy. Szabó néni sorolni kezdte az ujjain. Tőlünk a házból Kenderni, a Horvátni és a nagy nagylánya, aki a hajógyárban fényező, azután a 25-ből Zsivócki mama, egy póstás, meg egy olyan hidrogén szőkenő, nagy piros fülbevalókkal. Hogy hívják? A hidrogén szőkét bizony nem tudnám megmondani. A hadnagy rosszallóan csóválta a fejét. Azt mondta, hogy ott mindenki ismer mindenkit. Azt a nőt most láttam először a boltban. Ahhoz képest elég jól leírta a küllemét. Mert össze akart veszni velem. Tolakodott, aztán még állt fejjebb. De én se voltam rest, megmondtam neki. Aztán hazavitte a árut. Kicsoda? Én? Hát persze, hogy hazavittem. Otthon kipakolok? Hát látom, hogy mi van a cekkeremben. Mondom az öregemnek. A nagy higgadtan közbevágott. Másféle áru nem volt a cekkerben? Csak az, amit vásároltam és kifizettem, meg amit beletettek a cekkerembe. De azt vissza is vittem? Azon kívül semmi? Szabó néni felindult ezen a kérdésen. A hangja is elcsuklott, a sírás kerülgette. Csak nem tetszik azt gondolni, hogy én valamit is visszatartottam. Tessék nálunk házkutatást tartani. Minket mindenki ismer a Lapály utcában. A hadnagy oda sem figyelt a szenvedélyes kitörésre. Közömbös hangon kérdezett tovább. Ez a Péteri a szomszédjuk? Igen. A kiszolgálót, azt a keserüt ismeri? Tudja, hol lakik. Nem tudom, fél éve került a boltba. És a hidrogén szőkenő. Arról csak annyit tudok, amennyit mondtam. Alacsony jó húsban van, feltűnően nagy keblekkel. Bocsánat, olyan recsegő hangja van, mint egy őrmesternek. Mint aki sokat dohányzik. Ez az, eltetszett találni szivar volt a nőnek. De az előtt sosem látta. Nem emlékszem. Persze, hát jó. Egyelőre elmehet. Köszönöm. Minden jót. Kint a folyosón a kitessékelt Szabó bácsi meglehetős izgalomban várta a feleségét. Na mi van, mama? Mehetünk, papa. Egyelőre elengedtek. Az építővállalat kultúrtermében ketten ütögették a fehér kaúcsuk labdát. Icu és halászferi. Közben beszélgettek, de a szavak úgy pattogtak közöttük, mint a labda az asztalon. Ez a mérkőzés úgy látszott, nagyon tétre ment. Halászferi száraz hangon közölte az eddig elért eredményt. Hét három, szerva ott! Hét három? Ez még nem veszélyes. Nyertem én már meccset tizenkettő háromról is. De nem ellenem, ehhez a falshoz mit szólsz? A falsaid isteniek az életben is. Nyolc-három, szerva ott, kilenc-három. Mázlid van, suttogta icu, halász csak legyintett. Ugyan tudok játszani. Vettem észre, mondta csípős hangon icu. Tíz-három, pedig ez a telabdád volt, ha tenyeressel ütöd és jó erősen akkor a tied. Icu minden mondatot kifordított, de halász úgy tett, mintha nem venni észre a két értelmű megjegyzéseket. Tudom, Ferikém, ütni kell, erősen és tenyérrel, de én jobban szeretek simogatni. Kár, mert én ütök. Icu örömmel felkiáltott. Tizenegy négy, szerva ott. Halász mérgesen dörmögött. mögött. Ravaszul ejtetted. A labdát? Nem is engem mondta elégedette Feri, és keményen visszaütött. Tizenkettő négy. Icu felsóhajtott. Nagyon elhúzol, ferikém. Ne filozofálj, pingpongozás közben. Elvétettem egy labdát. Tizenkettő öt. Sajnálod tőlem azt az egy pontot? Tessék! Tizenhárom Ezt akarattal ütötted a levegőbe. Nem fogadok el ilyen ajándékot. Nem voltál mindig ilyen nagy vonalú. Tizennégy öt? Úgy látszik, én vagyok a jobb. Állapította meg halászferi, és leütött egy labdát. Tizenötöt. A pingpongban biztosan. Valamikor azt hittem, te vagy a legjobb, a legnemesebb, de most már csak ügyesnek tartalak. Halász bosszusan a levegőbe csapott az ütőjével. Ne ámbrándolsz, megint csak a levegőbe ütöttél. Icu gúnyos pukedlit csinált. Bocsáss meg, elnéztelek. Engem? Nem, a labdát. Már 5? Annyi. Szerva ott. Nem megy. 5. Mindjárt befejezzük, Ferikém, mondta Icu sírásba hajló hangon. Ha akarod, kezdhetünk újat. Újat? kérdezte Icu, és válaszul hatalmas leütés zúdított halász térfelére. 16 hat. Előbb ezt befejezzük. Kezdünk egy újat? Nem, Ferikém, nem kezdünk újat. Semmi értelme. Halász is felfigyelt, Icu percenként változó hangulatára, megállt a játékban és Icura bámult. Mi van veled, Icu? Semmi. Hogy állunk? Tizenhét hat. Ezt kár volt leütni. Tizennyolc hat. Szedd össze magad, még nyerhetsz. 18-6, mondta Icu. Ne áltassuk egymást, Feri. 19 6. én már csak veszíthetek. 20-6, látod? Az utolsó poén következik. Halász fölényes akart lenni, de nem sikerült. Játszunk mi még, Icukám. Játszani játszunk, Ferikém, de nem egymással. Hanem. Ki tudja, Ferikém? Annyian pimpongoznak a világon, majd keresem magadnak új ellenfelet, én nem vagyok neked elég erős partner. Sírva fakadt, és kiszaladt a teremből. A piros fülbevalós, dúskeblű nő, akit Szabó néni leírt a rendőrhadnagynak, meglepetten merett az ajtóra, keserű lépett be rajta. Péteri úr segítje. Az asszony ráförmet. Hogy kerülsz ide ilyenkor? Ellógtam az üzletből. De miért? Nem szeretem, ha feltűnősködsz. A főnökség csak kilenckor jött be. Ma addig háromszor keresték telefonon. Valami hadnagy a rendőrségtől. Na és? Kérdezte kihívóan a nő. Tudod, mi van? A házvizsgálat semmit sem derített ki. Csak a leltár hiányt. De most megjelent a rendőrség. És? Nem szeretem az ilyesmit. Nem jönnek ki, csak telefonálnak. A főnökség órákig távol van. Itt valami bűzlik. És miért jöttél ide? keserű vállat vont. Nem is tudom. Te vagy az ész. Te találtad ki ezt az egészet. Ad vissza az árut. Megőrültél? Nem őrültem meg, most ebédszünet alatt elrejtem kint a ládák alatt, később belopom a raktárba. Keserű, zaklatottan beszélt, igen izgatott volt. A nő higgadtan, gúnyosan válaszolt. E – És ha nincs meg? – Megvan. Tegnap este nem adtál pénzt, mert azt mondtad, hogy még nem ugrott a szajré. Na, erünk. Elővele. A nő dühösen végigmérte. – Kétszer dolgoztam veled, először és utoljára. Nyisd ki a nagy szekrényt! Keserű feltépte a szekrény ajtaját, és ilyetten visszahőkölt. – Agya úristen, mi van itt? Hiszen ez egy egész fűszerűzlet, hiszen én ennyit sohasem adtam ki neked. – Sőket alak? – mondta megvetéssel a nő. – Azt hiszed csak veled dolgoztam, de ez nem tartozik rád. Vidd, ami a tiéd, és ne lássalak többé. Keserű halhásápat lett. Még a szája széle is elfehéredett, amikor az asszonyra merett. Mit mondtál? Jól hallottad, takarodj! Ne hülyéskedj! Miért akarsz túladni rajtam? Csak most értette meg, hogy őt is becsapták, s dühös indulat fogta el. Te, te, csak most jövök rá, neked másokkal is volt dolgod. Mi között hozzá? Nem vagyok a feleséged. De én el akartalak venni. Azt mondtad, válló félben vagy. Azzal vettél rá a lopásra, hogy kell a pénz a válló Na, az úgy is volt. Keserű arca cékla vörös lett. Te, én nem engedlek ki a kezemből. Ha nem akarod, én nem viszem vissza az árut, itt hagyom neked te gyönyörű. Felőlem, mondta, vállát vonogatva a nő, és nem vette észre, hogy először keskeny résnyire nyílt az ajtó. Majd lassan egészen kitárult. – Este itthon leszel? – esdekelt a szerelmes fűszeres. A nő helyett azonban egy férfi hang válaszolt. – Nem hiszem. Az asszony úgy fordult meg, mint akit kígyó mart meg. – Ki maga? – kérdezte sikoltva. – És hogy jött be? – lépett előre harciasan keserű. A látogató egy kemény pillantással visszaparancsolta. Úgy, hogy maga nyitva hagyta az ajtót. Nagyon sietett. Siettem a mennyasszonyomhoz. Na és? A mennyasszonya? Gratulálok! De most már mondja meg, hogy kicsoda. A látogató igazolványt vett elő, és keserű orra elé tartotta. Tessék, az igazolványom! Keserűben még lobogott a harcias kakas természet, kérdőre vonta a rendőrhadnagyot. Mit akar a mennyasszonyomtól? Választ néhány kérdésre. Mióta hívják magát Bodornénak, Bánatrózsi? Keserűnek tátva maradt a szája. Bánatrózsi? A had nagy megnyugtatta. Ez az igazi neve. Bodornia a nevem, férjhez mentem. Azt hittem, csak a bejelentő lapjára írta. Minden esetre jó, hogy ráírta, bár úgy is megtaláltuk volna. Hidrogén haj, piros fülbevalók, Erős termet. Most ezt a szerencsétlen fűzte be. Keserű kihúzta magát, és a hadnagy elé állt. Kérem, én mindent vállalok. A mennyasszonyom ártatlan. A nő diadalmasan elmosolyodott. Hallott a hadnagy úr? Hallottam, de engem az ilyen ostoba lovagiasság nem hat meg. Persze, hogy vállalja a saját lopásait. De Bánott Rózsi is vállalja a gyönyörűen kiépített üzleti hálózatot, mert ha nem tudná, a maga menyasszonyának még legalább harminc vőlegénye volt a különböző boltokban. Mind nekik loptak, és mind nekik udvaroltak. Hát ezt érdemeltem én. Eddig becsületes ember voltam. Most tolvaj, ezért, ezért a. kár volt keserű Flórián. Szabó néni ajtót nyitott és beengedte Irént. Hát, ez igazán kedves tőled, Irénkém. Jól esik a gyerekek látogatása, különösen most, hogy túlestünk ezen a nagy izgalmon. Képzeld, megfogták a tolvajokat. Ez bizony jó? Ki se tudom mondani, hogy milyen kínos volt. Hát ti hogy vagytok? Köszönjük, mama, jól megvagyunk, csak... Szabóné kérdezősködése nem akart elapadni. – Mi csinál az unokám? Miért nem hoztad magaddal? – Jól van, játszik, semmi gondja. Csókoltatja a nagymamáikat. Egyedül tetszik itthon lenni? – Nem, az öreg is itthon van. Krumplit hámoz. Végszóra nyitott be Szabó bácsi egy fazék krumplival a kezében. – Szervusz Irén, hogy vagytok? – Csókolom, papa, jól vagyunk. Szabóni oldalát fúrta a kíváncsiság, miért jött Irén ilyen váratlanul. Letorkolta Szabó bácsit. Jól vannak, nincs semmi baj, a gyerek csókoltat bennünket. Mondd tovább, Irén. Szabó bácsit se lehetett olyan könnyen elhallgattatni. A múltkor olvastam egy mohácsi illetőről, aki egy levelező lapra leírta a fél bibliát. Azt mondják, ez a világrekord. A feleségem egy szuszra elmondja az egészet. Az milyen rekord? A papáik mindig csak tréfákoznak. Most nem érek rá még válaszolni sem ennek a vénembernek. Miért, mama, Elmegy? kérdezte hamiskás a Szabó bácsi. Nem, de hallani akarom, hogy mi történt Irénnel. Csak nincs valami bajod, vagy a gyereknek? Irén zavartan kezdte a mondókáját. Tulajdonképpen nincs semmi baj, csak egy kis, hogy is mondjam, kényelmetlenség. Kellemetlen, de a hétvégén Bandi úgy is megtudja. Unoka lesz Irén. Nem, nem, bár lenne, de most nem erről van szó, hanem laciról. Mi van a fiammal? kérdezte aggódva a szabó Bandi meg én új év óta rakosgatjuk a pénzt a nyárra. Szeretnénk valami szép nyári programot, és összeraktunk egy kis összeget. – Hogy jön ehhez, Laci? – kérdezte Szabó bácsi. – Úgy, húsvét előtt elkérte tőlem. Azt mondta néhány nap múlva megadja, ne is szóljak Bandinak. Én még most sem szóltam, pedig a hétvégén be kell fizetni az utazást az Ibusznál. – Mennyiről van szó? – Háromezer forintot kért. – Szép pénz, főleg ha hiányzik. – Borzasztó, mire kellett neki ennyi pénz? – Ha ezt nem találod ki, mama, akkor kérd vissza a tandíjat, mondta Szabó bácsi. Irén tehetetlenül tárta szét a kezét. – Nekem nem mondott semmit, csak azt, hogy életbevágó okból kell neki a pénz. Most nem tudom, mit mondjak Bandinak. Szabó néninél készen volt a vígasztalás. – Bandi nem harapja le a fejed, mert az öcsét kisegítetted. Tudom, hogy nem. Bandi nem olyan, de nem tudom pótolni a pénzt, és Bandi úgy várja a nyarat. Ráfér egy kis pihenés. Szabó bácsi megvakarta a feje búbját, mint mindig, ha nagy gondban volt. Hát, most mi csináljunk? Arra kérem a papáékat, hogy beszéljenek Lacival, és mondják meg neki, hogy milyen helyzetben vagyok. Hát persze, hogy megmondjuk neki, lányom. Csak tudnám, mire kellett neki a ezer forint. Nekem azt mondta, hogy valami foglalóra. Biztosan vásárolt valamit, vélekedett Szabó bácsi, és Szabó néni bölcsen bólogatott. Vásárolt, vásárolt, alaposan bevásárolt, az biztos.